Не так легко твою волю виконати, колего. Диви, як змовились. Та історія із замовленнями почала вже забуватися за щоденними клопотами. Але якось ранньою весною ввалився секретар райкому в колишню придорожню корчму. Обережно поставив живий товар біля плити в кухні. Подав правиці спочатку Марині, назвавши себе, а потім у вже розгубленому Володі. У мішку похрюкувало порося, яке Катеринин хлопчик сміливо визволив з полону. З превеликим задоволенням він ганявся за рожевим малюком, котрий по смішному хрюкав, і зовсім не боявся Миколки, як і той поросяти. «Паць-паць-паць!» – кликала Марина. пац -паць, паць – із задоволенням вирішав Небіж. «Онде воно, ондецьки, під ліско побігло!» пац паць, -паць, -паць! включився в ту гонитву гру і капуста. Марина нарешті припинила ту захоплюючу змаганину, вміло впіймала порося, діловито перевернула догори животиком, і всі побачили два ряди мініатюрних гудзиків сосків. Свинка, розчаровано проспівала господиня. Свинка, винувато розвів руками гість. Та й ту насилу роздобув у знайомого дядька, які домовлялися з твоїм хазяїном. На швидку руч обладнали перегородку в колишній конюшні, і невдовзі уся родина Капустина працювала вже на порося, що виявилося не нажерливим і верескливим. Хотіло їсти – кричало, не хотіло – теж верещало. Вважайте, в сім'ї появилося ще одне маля, бо молоко купували на двох, а було воно, ой, дороге, хочеш, бери по картках, і тоді всього іншого не матимеш. Хочеш, на очеретяному ринку. Марина вже не рада була своїй витівці, але виду не подавала, що розчарувалася, бо ж сама набилася, напросилася. Та воно капусне мало диявельський апетит, ще таке мале, а вже їло, як не в себе. Недурний приказку вигадав, про бабин клопіт і порося. У перші ж дні по приїзді Марина почала працювати в школі викладачем української мови та літератури. До початку роботи встигала забігати на базар, до якого-таки далеченько, а транспорту ніякого ніякогісінького. За три квартали чула вже верещання свинки, яку Володя назвав приндею а то ще інакше величав. Що ми будемо діяти з Приндею Іванівною, як підросте? Марина примирливо відповідала, не приховуючи зітхання. Як казали моя бабуся, скільки світа, стільки й дива. Якось же воно та буде. Якось вихідного дня Марина подзвонила на роботу Володі. Твій Серж приїхав. Помовчавши, додала загадково, приходь. Та скоріше Бо І так вимовила ті слова Що Володя відчув за ними Цілий ряд невисловленого Ну приходь, приходь, чоловіче Побачиш, по чим коржі з маком Особливо муляло Оте багатозначне бо Що ж там за бо Сам побачиш Вдома його чекає Сергій Череватий Невисокий відповідальний секретар районної газети був давнім знайомим Капусти. Можна навіть сказати, чи не найдавнішим, бо вчилися разом ще у газетному училищі. Нелегка доля випала цьому рудуватому, сподзьобаним віспою обличчям Кругляку. Під час війни потрапив у полон, потім купив його фермер у концтаборі на певний строк і перетворив у батрака. Тепер от викликають хлопців штатському, уточни те, уточни все. Чому не в концентраційному таборі гибів, як усі, а по Петенівській Франції розгулював, з дочкою фермера милувався. А яке милування? Ще сонце не сходить, а ти бери вашкенну мотику і розбивай грудомахи. І сонце висушує не тільки землю, усього тебе до останку. Бувало, селяни приходили на свято до господаря не так до фермера, як до Сержа, до російського полоненого. Просили, аби Рус розказав про свою країну, про рідну землю, про людей, про колгоспи. І Серж оповідав з горем по полам, бо мови французької до ладу не знав. Дякували люди, руку тиснули міцно по-робочому, а то просили заспівати Катюшу співали йому і як були здивовані дізнавшись, що інтернаціонал слова і музику якого написали їхні співвітчизники у Росії став партійним гімном я часто згадую очі французьких селян під час моєї розповіді і мені гарно і тепло було від того хіба можна забути о той близько потиски рук робочої людини та весь час голова розколювалася від думок, які роздирали його, шматували, четвертували, доводили мало не до божевілля, як швидше повернутися до землі неньки.